«А давай на цієї неділі забаву зробимо?» «Забаву?» «Так», – сказав Тиміш. «Ти же знаєш, що Ілька Німець забив з тих, що в нашім селі стояли. Нібито щось там Ілько хотів украсти. От ми у його пам'ять і сіграємо, а тоді ми й по селах підемо». «По селах? А чом би ні? Подуріємо троху, а там, гляди, де деджей розвідаємо. Пора народ от сплечки піднімати». Бо думали «слобода», а вийшло «чужота», то згода. Якщо ти кажеш?» Яків тоді подивився на Тимуша, колишнього суперника, що став тепер другом. «Святий цей чоловік? Це дурний». «Ні, не дурний. А знаєш, що син найстарший у нього одякова, мої донька». «Улянка в ліс по ведмеді пішла», – сказав раптом Тиміш. «І моя. Значиться, там стрітяться?» Ти між помовчав, а тоді мовив. «Кляте життя, але й таке, що мусово за нього триматися. Мусово те я там добре в тюрмі пойняв, щоб не було, а тримати стре, навіть так, як бубенці за нього трималися, і грати на чим попало». Сорок третій приніс і радість, і горе. Навесні Зоська вчетверта родила. І знову доньку, Котору назвала Ольгою. Олькою на честь двоюрідної Якова сестри, котру перед тим до Німеччини вивезли. Яків похнюпився, Коли повивальниця Герасимиха Цю новину повідала. Певно, не видіти йому сина. А в жнива помер Платон, Маючи всього шістдесят і штири роки, геть змучений і викашляний. На той час довкола згорін густо посіялася тривога. Палали ночами, а й посеред білого дня, українські й польські села. Це мало хлопців і чоловіків подалися в українську партизанку до повстанців або ще, як у них казали, в Бульбаші. Пішов і тиміш. Кликав за собою Іякова, та той відмовився. Як же він четверо малих шмаркатих дітваків на двох бабів кине? — А в мене хіба менше? — сказав Тиміш. — Це ти хочеш, щоб тутечки на нашій землі, як на німота, то ляхи ці совіти хезайнували. Та нас же по тюрмах новика, як те сухе стебло вижинатимуть. — Не хочу того, Тимоша, — отказав Яків. — Сам знаєш. — Але я ліпше вам... Коли продуктів яких, сала та місця підкину, та й село тра охраняти комусь. Ну, дивись, з тим і розійшлися. Яків і правда записався в самооборону, ночами, коли випадала черга, ходив вартувати. Таї ночі під зорями, а частіше під хмарами, були ой якими тривожними. То тутечки то тамички на обрії спалахували і довго не гасли заграви. Який стояв на краю села, вдавлявся в темряву, і серце стискалося так, геньби у нього хтось лещати запхнув. Що би міг зробити, якби хтось налетів, пальнути раз ще два з обріза, бо найбільше той самопал і не здатен, та ще хіба у рейку забамкати, щоб село збудилося? Може, люди тоді й утекли б. Ніч вдивлялася у нього з толким невидимим звіром. Несла крадькома у чорній торбі сотню, а може, й тисячу звіренят, здатних розвести довкола біду. А якось забіг на подвір'я брат Гаврилко. Здається, на спасато було. Розкуйовджений, очі палають, на плечі самопал, на мотуску теліпається, в руках вила. «Гайда, братику, на польську колонію йдемо!» «На польську, кажеш?» «Ну, на зенюв!» Яків різким порухом рвонув з братових рук сокиру. Тоді другу руку простяг. «Самопала давай!» У Гаврилка мало очі з орбіт не вилізуть. «Ти що, брате, полякам продався?» «Що би пак, маєш і в себе польську цяцю!» «Та виплотків лязьких!» «Дуройо!» Як і ударом молодшого брата в підборіддя, Тоді й за самопала шарпнув. «Зосю не чіпай, брате, і дітей не чіпай!» «Забув, якою вони мовою балакають?» «А за колонію тую ти за весь свій вік не одмиєшся!» «А вони?» «Ти забув, що в штуні, вижгові, в висоцьку наробили!» «Церкви палять, дітей на кілля. Слабак ти, брате!» «Може, і слабак, згодився Яків. Але самопала тобі не віддам». Відступив, і курок звів. Цівка дивилася маленьким, порожнім ще оком у братові груди. «Глядину не пошкодуй, брате!» Сказав Гаврилко з притиском, злостиво. Та плечі нього вже опустилися. І очі погасли, Мов би вітер дмухнув на теє жарини. Яків повернувся і попрів за хату. Над селом пливли велетенські журавлі, Білі хмари. Кружляли, готуючись до відльоту у вирій. Інші справжні птахи, боцюни. Стояла десь там, за бортом, синів у далечині осінь. Все було, як і завжди. Тільки люди були не такими, і йшли одне на одного, з сокирами, вилами, самопалами. Хто винен у тому, подумав яків? Поляки, совєти, німці. А хто мого брата змусив узяти до рук сокиру? Господи, хоч би він не пошов на ту колонію з дурної голови. Біда в їхнє село нагрянула негадану, коли вже ніби все довкола, бійня, підпали, напади, стихати стало, десь на п'ятий день по покрові. За тиждень перед тим поляки напали на полапи, майже сусіднє село.